Otoitza, eskerrik asko, Jesus, eskerrik asko, gure janari edari egin zaralako. Jainkoak inoizeiz gaitula bertanbera izten erakutsiz, zure aragia jatera eta dola edatera gombidatzen gaituzulako. Baina bildor gara behartu egiten gaituzulako. Behartu? beste entzat jaki izatera, besteak bizi izan daite ezan, geure burua eskaini daigun. Eta horrek bildurtu egiten gaitu, Jesus. Ulertu daigula, zugaz bat egiteak, zenideekaz bat egitera garoazala. Danen zenide, alkartasun egile, egiten gaituzula ulertu daigula. Eskerrika asko Jesus, gure janari eta edari.